Якщо народиться сестричка, то назвіть її розою, – сказав малий, котрий почув це ім'я уже десь тут, у Києві, і воно йому сподобалося. Мотелі Бодверто сказав про все Атаназарові, навіщо обнадіювати, потім ще тяжчою буде втрата, і Атаназар зрозумів його. Кивнув і сказав, що в усьому покладається на Аллаха і на нього, свого товариша. Він згоден на ризик, навіть якщо є один шанс із мільйона, хай муталіб ризикує. Коли вже така доля вуктама? У його другого і найрозумнішого сина. Все одно ж іншого виходу немає. Я буду стояти в дворі лікарні, казав Атаназар. А коли ти зробиш, коли ти все зробиш, мій друже, брате мій, то вийдеш у двір, і я отдалеке все побачу. Я все зрозумію з твого лиця, і не ображайся, якщо я більше не прийду до тебе. Зустрінемося потім у нашому кишлаку. Я не прийду до тебе додому не від образи, а від горя. Бо коли моє і твоє горе скласти до купи, друже мій, брате мій, то це буде нестерпно. Будемо нарізно того дня. І настав той день, найчорніший день у муталібовому житті, коли він півдня простояв за операційним столом, коли вже знав, що уктама нема, що вже ніколи не зав'ється його серце, а він – уктам, раптом заговорив. Мотор штучне серце гнало його жилими кров. Уже вийшов з нього наркоз і уктам заговорив. «Я житиму!» – простогнав він. «Бачте, моталібата, я житиму, а ви боялися, я житиму!» І якби тій митті муталіб міг віддати своє життя, своє серце цьому хлопчикові, то не вагався б ані хвилини. Однак він був нікчемною мурахою перед смертю, і нікчемним був той агрегат штучного серця, який міг підтримати людське життя всього на кілька годин. Ось уже пора його зупинити, зупинити життя цього хлопчика». А голос цей голос ніколи не втихне у ньому Я житиму. Він вийшов на подвір'я і побачив Атаназара, побачив його ті чепан, припорошені хромовики в калошах, тільки не бачив його лиця, ніби очі самі обминали Атаназарове лице, обминали все. Він нічого не бачив, тільки ось це – чапан, тюбітеїка, хромові халявки, калуши. А потім і те все розтануло. До дому прийшов пізно вночі. Клавдія Іванівна вже спала. Двері йому відчинила Іринка і сказала, що вона все знає. Клавдія Іванівна хвилювалася і подзвонила Опрещенкові, а той розказав – не переживай, муталіби. Жаль, звичайно, що так вийшло. Але ж тепер уже нічого не зробиш. Заспокойся. Я тут сама через тебе місце собі не знаходжу. Де ти ходиш, думаю. Він, не роздягаючись, зайшов до кімнати, не кажучи ні слова. Став біля дивана, потім, як підкошений, Упав до лілець і заридав у голос, і що дужче стримував ридання, то ще голосніше виривалися вони за горла. Виривалася зі стогоном, ламким криком, і ринка його за плечі. «Заспокойся, муталіби, хіба ж так можна схаменися?» І йому вперше були Неприємними її руки, хто знає чому, але хотілося, щоб вона не чіпала його, замовкла. Прокинулася Лавдія Іванівна, зайшла з позіхами до кімнати і теж стала над головою. «Чого ти, дурний, так побиваєшся?» – сказала вона. «Ти ж давно знав, що він помре». І всі це знали. Я говорила за прищенком, навіть він каже – що ти винен, Тут і Волощук нічого не зробив би. Він мусив померти, розумієш? Мусив. І тут муталіба щось як підкинуло. Схопився на ноги, закричав в істериці. Не мусив. Ніхто не мусить помирати. Чуєте ви, оприщенки, запам'ятайте собі раз і назавжди. Ніхто не мусить помирати. «Ніхто!» «То він здурів!» витріщила очі Клавдія Іванівна. «Де ти тут бачиш оприщенків? У тебе що з головою не все!» Клавдія Іванівна затряслася. Здавалося, не від гніву. Її лихоманила якась несамовита радість. «Прекрасно!» сказала вона і повернулася до Іринки. «Я знала, що рано чи пізно це буде!» Він уже й тебе, дурепу таку, обливає брудом. Я давно казала тобі, чим усе це закінчиться, і ось маєш. Та він же не встромляв свої роги тільки тому, що не мав куди подітися. Розкошував у теплі на всьому готовому, той мовчав, а тепер в істериці не вдержався. Вивернув усе своє чорне нутро Ні, ти собі як хочеш А я не збираюся більше з ним жити Щоб завтра тут і ноги його не було Яке там завтра? Хай зараз іде під три чорти До завтра він мене ще заріже в істериці Заріже йому нічого не буде Відбудеться трьома роками Бо воно ж не в собі Істерик ненормальний, психопат Хай іде куди хоче, в Павлівську дурку, хай іде, тільки там його й приймуть. Клавдія Іванівна постугоніла до своєї кімнати і ще й там щось вигукувала, та він її вже не чув. Дивився на Іринку і бачив, як вона чужіє з лиця. Ти не правий, сказала вона. Мама хвилювалася за тебе, того й подзвонила. А ти, невдячний, образив її, і мене теж образив. Ти мусиш вибачитись перед нею. Я піду, сказав він. Піти легше за все, на Паскуди, і піти, покинути все і піти. Біжи й помирися з мамою. Вона вибачить, вона ще сьогодні так гарно говорила про тебе. Я чув, дуже гарно. Це, після того, як ти образив її, зірвалася. «А що?» – я сказав. Оприщенко ж є ідеал!» «Ні, вона ненавидить його. І щодня туди дзвонить. Такий у мами характер. Що зробиш?» «Нічого не зроблю», – сказав муталіп. «На жаль, нічого зробити не можу, і тому я піду». «Ти егоїст? Думаєш тільки про себе?» «Ні, я думаю і про тебе. Я не лишаю тебе». Ми будемо бачитися щодня. Якось переб'ємося поки. Я не хочу перебиватись, я хочу нормально жити. Нормально тут не виходить, ти ж бачиш. Сам винен. Цього разу ти винен сам. Образив і маму, і мене. Я прощаю тобі, розумію твій стан. Але її ти мусиш перепросити. Хоча б заради мене, дитини, вона простить. Потім я сам собі не прощу. От бачиш, ти егоїст, ти знову говориш тільки про себе. То знаєш же, сказала Іринка, знай же, що коли ти все отак лишиш і підеш, можеш мені більше не дзвонити. Даремно ти так. Ти ж знаєш, як я люблю тебе. Неправда. Якби любив, то послухався б. Я ж знаю свою маму. Вона вже шкодує, що наговорила такого. Підійди, побалакай з нею. «Корона з тебе не спаде, не муч мене, потім сама все зрозумієш. Може, я йду звідси, заради нас обох, бо тут до всього може дійти, і я це вже бачу. Куди ти підеш серед ночі? До якої жінки, так? У тебе хтось є? Мабуть, є що так швидко зібрався? Ну що ж, іди, я не тримаю». Моє наївне диття. Муталіб хотів пригорнути її. Але Іринка сердито його відштовхнула. Більше сюди не дзвони, сказала вона. Я не люблю тебе. Можеш збирати свої шкарпетки. Цій миті йому здалося, що з ним говорить сама Клавдія Іванівна. Надто багато вони прожили удвох, щоб не бути схожими, подумав муталіп. Вроду Іринка вдалася у батька, але ж характер і звички. І ще чорт що кладе свою печать на зовнішність людини, на мову її, на жести, і голос. Ні, треба негайно забирати звідси і ринку, треба шукати квартиру, ставати на коліна перед Волощуком, щоб швидше виклопотав якесь житло. Він же депутат, всесвітній авторитет, він допоможе, адже йдеться не лише про дах над головою, йдеться про долі людські, про долю трьох людей, і не тільки трьох. У них зі ще будуть діти, обов'язково будуть, і якщо прийти до Волощука з відкритою душею, все розповісти, то він зрозуміє. Старий розіб'ється – а зробить, що в його силах. Муталіп скоро забере ринку, забере Надіру із цього дому отри покої з височезними стелями, а проте тісного, дуже тісного дому мусить забрати, поки не пізно. Потерпи ще трохи, сказав він. Завтра я піду до Волощука, проситиму. Я це чула вже сто разів, коли те буде. А якщо і буде, то дадуть тобі якусь шпаківню на пустирі. Ти казала, що підеш зі мною і в корінь. Казала, коли ти ще любив мене. Іринко, не треба, ти ж знаєш. Знаю, знаю, перебила вона. Можеш іти і не вертатись. Ми обоє знервовані, поговоримо завтра. Він підійшов до шафи, відчинив дверцята і майже жужмом почав збирати свій одяг, кидати його на диван і раптом звідти із шафи на нього зненацька викотився чималий, як подушка, вузол. Щось було того напхане в білу наволочку, воно впало йому до ніг. Моталіб нахилився, хотів взяти його і запхнути назад, та раптом той вузол розв'язався, і щось знайоме майнуло в ньому. Першої миті Муталіб навіть не зрозумів, що саме, проте вже відчув. Знайоме, бачене і страшне. Коричнево-золотистий клаптик визирав із того напханої білої наволочки. Муталіб не хотів вірити своїм очам. Якийсь млосно-холодний здогад поповз по всьому тілі. Не може бути, не може бути. Але ріжок золотистого смужку бив по очах, аж паморочилося в голові. Сталося, сталося. Випливає на із туману чапан тюбетейка, хромовики в запорошених калошах, чапан хромовики калуші. І цей коричнево золотистий смушок. Славнозвісна каракольча, яку могли привезти сюди тільки з хорезму. Колись Іринка просила його дістати цієї рідкісної каракольчі на шубу, і він наївний, їдучи у відпустку додому, обіцяв напитати й купити. Мотаріп справді шукав її цю рідкісну брунатну золоту каракольчу, їздив навіть у Ташауз, Тюркменське містечко за сто кілометрів Од його кишлаку Відоме своїми багатими базарами. І там, у Ташаузі, Він таки знайшов її цю каракольчу, Найпрекрасніший смушок Із рідкісної породи овець, Справді, ніби відлитий із золота, Кожна звивина міниться на сонці. Він гледів те диво і зрадів, і вже бачив, як радіє його Іринка, а чого ж хай ходить його дружина в такій шубі, чому б вродливій жінці, та не ходити в золотистій каракульчі. Однак радість його була недовгою, бо виявилось, що одна така шкурка, що найменше коштує двісті карбованців, а шуба затягне, хай йому грець. Іринці він сказав, що таких овець тепер не вирощують у їхніх краях. І вона заспокоїлася. А це ось про що Клавдія Іванівна шепотілася цілими вечорами за Таназаром. Ось чому їй так цікавили невинні овечки. І невже, невже вона посміла за його плечима? Ні, це неможливо. Це якесь непорозуміння. Зараз Іринка пояснить. Але що ж тут пояснювати, коли ось перед його очима наволочка, туго напхана золотистою каракальчею? Це Атаназар? Знизу подивився він на Іринку. Вона заціпеніла, втягла голову в плечі, ніби боялася, що її вдарять, але сказала майже з викликом «Так». «А та Назара хто ж?» «Ви купили в нього?» Мати давала гроші, але він не взяв. «Як це не взяв?» «Отак От сказав, що це подарунок». «Кому?» «Мені, твоїй дружині», так він сказав. «Ти хоч уявляєш, скільки це коштує?» «Дорого знаю». «І взяла?» «А що було робити?» Мати пропонувала гроші. «А він, ні-ні, навіщо мене ображаєте? Моталіб, мій найближчий друг», Хто знає, які у вас звичаї, може і справді то велика образа для нього. Звичаї у нас такі, як у всіх людей, сказав Муталіб, а не такі, як у звірів, щоб швидше собі вхопити. Ми задурно не просили у нього. Як? І ти просила? Чого ти причепився? Я ж кажу, що мати пропонувала гроші, не віриш, спитай у Атаназара. Вірю. Тому й пропонувала, що знала, а Таназар не візьме. Вона спекулювала на його горі, та він останню нитку готовий був витягти з себе заради Уктама, заради своєї дитини. Він би й душу свою віддав, аби попросила, і вона скористалася цим. Боже, яка підлота! У нього шестеро дітей. Ти розумієш, що це таке? Ні. «Вже п'ятеро», – сказав він, – «вже п'ятеро». «Вони не бідняки», – сказала Іринка. «Ні, бідняки ви, і тепер я не знаю, не знаю, чи подзвоню тобі». «Подавай на розлучення, не заплачу», – сказала вона. «Коли ти все зрозумієш, то подзвониш мені сама. І не подумаю». «Подумай, дуже тебе прошу, подумай». Тієї ночі він пішов і більше не повернувся. У суботу зранку Мутоліб, як завжди, почаював на своєму повстяному килимку. Потім приготував картоплю з барананою, якою ще трохи лишилося у холодильнику, і поїхав у клініку. Відвідає Степана, а з півдня забере надіру, і вони поїдуть до ботанічного саду годувати білочок. Видався гожий осінній день, теплий, прозорий, як велетенська світляна куля. І муталіп подумав, що такого дня справді не завадило б посидіти десь із вудкою, може навіть на тому ж Степановому тікечі, бо тій Чарівній місцині, де вони колись удвох рибалили, і яка нагадувала моталібові картини давніх художників, хоча ті краєвиди, прекрасніші за всякі художні полотна, природа завжди досконаліша за те, що створено людськими руками. У цьому він погоджувався із братом Сахібом, котрий казав, що його дратують поети, які не зрозуміли, чому. Порівнюють краплину роси з діамантом, тоді як можна лише навпаки. Витончений діамант порівняти з росиною, адже немає більшого ювеліра, ніж сама природа. Маєш рацію, мій дорогий Сахібе, тут твоя правда. У стос, як правда, і в отих рядках з останньої твої книжечки спогад це помах весла назад для того, щоб човен твій плив уперед. Чи не тому, коли здається, що човник, може, застигає, як листочок на ставковому плесі, або наштовхується на люту зустрічну хвилю, чи не тому я повертаюся до спогоду, до свого минулого, шукаючи там підтримки, Хоч може і не завжди знаходжу її, як ось тепер у споменні, про той чарівний куточок над тікечем. Він вабить мене і страхає, ніби я щось колись там загубив, щось дуже важливе для всього мого життя. І ось тепер мене туди тягне, щоб відшукати ту згубу, і відлякує думка «Не йди». Не знайдеш уже ніколи. Що ж робити, мій брате, коли захитався цей човник, закрутився на місці, ніби я гребу одним веслом, друге зламалося. І от я мордуюся, мов якомусь вирі, і ніщо не допомагає мені, ні лагідна хвиля шорколя, ні гострий погляд одного кого є гема із рідної долини, ні сині сяйво і ринчених очей підлагідний подзвін рибальського дзвіночка, такий лагідний, що, здавалося, то пташка черкнула його крилом. Ніщо не допомагає мені, брате, навіть твої мудрі вірші. А день стоїть над землею, великий і світлий, прозорий аж до небес дзвінка ясна куля, ніде не надщерблена, Гладесенько, окреслена синьою банею неба, висвітлена білим сонцем до дна. На алеї, що веде до клініки, горять жовтим листом клени, ці вогняні знаки осені, яким не рівня ніяке золото, ніщо з ними не може зрівнятися, бо тими знаками розмовляє з людиною сама природа. Вона промовляє до всіх однаково. Може, не всяк те чує однаково, але слово її рівне до всіх. У неї нема улюбленців, нема обранців, нема підлабузників. Вона, як мати дітей, любить усіх однаковою любов'ю, звертається до всіх однією мовою, як звертається до тих геніїв і простих смертних, що спочивають ген на байковому цвинтарі, і як розмовляє нині вони з тими людьми, яких біда привела на подвір'я лікарні. Але й тут люди є. Люди. Є хворі і є здорові. Ті, що чекають вируку долі, і ті, що прийшли їх одвідати цього світлого суботнього дня. Одні тихесенько Гомонять на лаваці, майже шепочуться, наче бояться, що їх підслухає та біда. Інші, чоловік і жінка, геть принишкли і лише гладять одне одному руки. Хтось витирає хустинкою очі, а хтось сміється, як он та дівчинка, маленька, як Надіра. Дівчинка, вона сміється і простягає симу чоловікові, мабуть дідусеві, Велике червоне яблуко, і дідусь теж усміхається, беручи те яблуко. Можливо, це остання щаслива хвилина в його житті. Ніхто з нас не знає, коли надходить остання щаслива хвилина. Он, безпечно, походжає волерка у синьому спортивному костюмі з генеральськими лампасами. Трохи зверхня поглядає на все, що діється довкола. Нудьгує хлопчина, ховаючи в жмені цигарку. Димок видає його. Однак Валєрка не дуже і боїться. Хай бачать, може розгніваються і швидше випишуть його звідси за порушення режиму. Валєрці зараз та операція не треба. Він і думати не хоче про те, що спіткає його згодом. Агент біля входу у клініку притулився якийсь чоловік. Видно, сільський дядько. На ньому суконне пальто старого фасону, яливі чоботи, картуз із клинчиків. І єдине, що зовсім не личить, йому сільському дядькові – це окуляри. Хоча вони теж старого фасону, тепер таки рідко побачиш. Крізь окуляри він напружено вдивляється у бік воріт боїться когось пропустити. Ось він глядається у муталіба, потім зривається з місця і, припадаючи на ногу, кульгає йому назустріч, і за крок вони зупиняються один перед одним. Степанів батько, здогадується муталіб, не витримав старий. Приїхав. І приїхав у такий час, що навіть не зможе побачити свого сина, тільки й того, що постоїть тут попід вікнами, та хіба від того полегшує. Муталіб Кадамович, він так вдивляється муталібово обличчя, що навіть крізь товсті скельця окулярів пробувається знайомо вже муталібові полохлива надія і відданість, якась собача відданість, від якої йому стає мулько, незручно, ніби він завинив перед цим чоловіком і от приховує цю вину, але той бачить його наскрізь, бачить крізь то всі скельця окулярів своїми підсліпуватими очима. Він усе бачить і знає, і все одно дивиться на нього з такою собачою вдячністю, відданістю, що муталіп ледве витримає, аби не відвести очі в бік. Так, Муталіб, а ви Степанів батько? Він подав йому руку і відчув, що побережний не відпускає її, хоча й боязко тримає в своїй жорсткій делоні. Муталіб спробував згадати, як його по-батькові Колись же в селі Степан знайомив їх, але так наспіх, тоді вони лишень перекинулись словом, проте він таки звертався до нього на ім'я та по-батькові. Але ж це як ага, здається, згадав. Кіндрат Іванович, якщо не помиляюся, розгублено всміхнувся мотоліб. Точно, сказав побережний, і ніби навіть зрадів, тільки... Місцями переставити треба, Іван Кіндратович, дивись, скільки часу минуло, а ви не забули. Трохи забув. зніяковів моталіп, докоряючи собі за таку помилку, Степана ж по батькові Іванович. Тут не треба й думати, а він наче з неба упав. Кіндрат. Вибачте, Івана Кіндратовичу, нічого, як він там, мій степанко, вирвалося у старого те. Що не сходило з думки, але й питати, видно, боявся. Знаю, погано. Катря вчора дзвонила до брата Онисима в сільраду. Я тепер у сільраді раді і дню і ночую. Нічого такого не казала, та ж чую, я не глухий, мене не обдуриш, а це ось приїхав, а мені його не показують. Видно, вже геть погано. Хвалитись поки що нема чим, сказав Муталіп. Ще тільки прозондували. З печінкою в нього погано. Не хочу вам казати неправду. Я за серце так не боюся, як за печінку. Мені б одним оком на нього глянути не можна. Там Катря біля нього. Вона вам розкаже. Катря всього не скаже. Катря золота в мене невістка. Але вона тільки заспокоює мене. Подзвонила якось та «Не переживайте, тату, не побивайтеся, тут ось доктор каже, що може ще й інвалідність знімуть». «Тоді я ще не знав, що в нього таке з печінкою», – сказав муталіп, «шкодуючи за ту необачність. Не можна так жартувати. Не можна». «То ж знав», – кивав головою побережний. «Біда». Біда, ми вже й не думаємо, щоб він був геть, нам здоровий, чи що. Нам не треба, щоб він робив, доглядав наскрутився, аби лиш сидів отак біля хати. Аби лиш сидів, аби нам дивитися на нього, а більше нічого не треба, казав Іван Побережний, наче просив му таліба зовсім небагато, і цим полегшував справу. Побачимо. Може, ви боїтесь щось мені сказати? Рано ще говорити. Не бійтеся, я, знаєте, я під ясами був, не від чому сказав побережний, зазираючи моталібу в очі. Під ясами. Зробимо все, що можна, батьку.